الحمد لله وبه نستعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم. سيد المرسلين وعلى آبه وصحبه يا جمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله اوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون مسلمين للمسلمين ملهمتها الجمعين يا الله سبحانه وتعالى في دلمس بحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلف المؤمنون من النار حبسوا بقمرة بين الجنة والنار. فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا لكوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة فهو الذي نفس محمد بيده La ahaduhum bimatkanihi Fil jannah Adalu Bimandilihi Kana fid dunia Aukamaqan Hadis sahih Riwayat Al-Bukhari Daripada Abi Sa'id Al-Qudri Radiyallahu anhu Kata dia Nabi SAW Bersabda Nabi kata apabila apa bebas orang-orang yang beriman itu daripada neraka. Dalam, dalam syarah hadis ni dicerita manusia esok dia akan dihisab dalam dua fasa. Fasa pertama dosa dia dengan Allah dosa tak semaya dosa tak kosa dosa dedah aurat dosa sombong dengan Allah dosa merendah-rendahkan Quran dan Hadis, ini dosa dengan Allah dihisap manusia berkaitan dengan dosa dia dengan Allah kalau didapati dia bersalah, dia kena rancang. Semayang dia ada masalah, posa dia ada masalah, aurat dia tak jaga, dia didapati mata hidup sombong dengan Allah, Quran, hadis dia buat main-main dan sebagainya, mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata iza khalaqal mu'minuna minanna maksudnya apabila manusia yang bersalah dengan Allah ni kena azab dengan Allah dalam neraka selesai dia dibalas dalam neraka atas dosa dia dia dibebaskan bebas tu bukan ke syurga lagi Kata Nabi SAW... alaihi wasallam huditsu bi qanṭara bainal jannati wan nar ditahan pula dia ni di satu tempat yang disebut dalam hadis ni dengan kata qanṭara qanṭara ni dia satu tempat yang مرتفع tempat tinggi wallahu alam di mana tempat tu manusia yang berdosa dengan Allah di dalam neraka dan ditebus dah segala dosa dia dengan Allah dia dibebaskan bebas tu tak pi syurga lagi pi ke satu qamara pi ke satu tempat di sana dia duduk untuk dijalankan pemeriksaan kedua tempat itu dia kata bainal jannati wan nar di antara syurga dan neraka fa yataqasuna Dunia. Maka di situ, dia kifas. Maka di situ, saling balas-membalas di antara sama-sama makhluk ini. Dia ada dosa yang dia buat sama-sama makhluk. Ha, tadi dia dengan Allah. Dia tak semayang, dia tak puasa, dia sombong dengan Allah. Dia lempang Quran di tepi, dia tak mau pakai Quran hadis. Tadi... Selesai yang tu keluar mai dibawa dia ke satu qamtarah, dibawa dia ke satu tempat, maka dia kisah dia. Kisah maksudnya balas membalas. Kalau sekiranya dia masa dia teh dunia, dia ada pupui satu orang. Orang tu akan pupui dia balik di situ. Kalau dalam hadis lain, Nabi SAW buat satu contoh Nabi kata bukan saja manusia ni buat manusia lain di atas dunia. Kalau kambing sama kambing, Nabi kata, di atas dunia dulu ada dua ekor kambing. Nabi kata, seekor kambing ada tanduk, seekor kambing tak ada tanduk. Maka kambing yang ada tanduk, tanduk, kambing yang tak ada tanduk. Hak tak ada tanduk ni tanduk bagi tapi tak ada tanduk, tak sakit. Maka itu dianggap tidak adil di atas dunia. Maka di hari akhirat itu kata Nabi SAW Allah akan tumbuhkan tanduk pada kambing yang tak ada tanduk tadi ni supaya dia tanduk balik kambing yang tanduk dia dulu kalau faham, faham tak berharap, oh, ini tanduk, ditanduk ditanduk, apa benda nampak dia nak bagi tahu kepada kita bahawa adilnya Allah kepada makhluk ni sampai macam tu, sampai tidak ada yang akan terlepas, kalau masyarakat dunia dia ada buat zalim pada orang bukan manusia buat jadi manusia kalau kambin dengan kambin pun Allah akan membalas keadilan itu di hari akhirat -akhir itu Maka Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Abu Sa'id al khudri ini. Nabi kata manusia yang berdosa dengan Allah, dibawa dia ke neraka, kemudian dibalah dia atas dosa-dosa dia. Bila bersih dia, dosa dia dengan Allah sudah ditebus, dia dikeluarkan daripada neraka. Dibawa ke satu tempat yang Nabi sebut sebagai Qamtarah. Di sana, dijalankan kisah. Kalau semasa di atas dunia, dia ada buat nayang kepada manusia lain. Dia dibalik di situ. Hatta Nabi kata, sehinggalah apabila mereka ini dibersihkan dan disucikan. Maksudnya, takda dah siapa yang kena zalim, dia dah boleh tuntut kezaliman dia di sana. Takda manusia yang kezaliman dia tak dibalik di situ. Sehinggalah mereka ini nuku wa uzbu mereka ini bersih dan mereka ini disucikan uninafun bidukhulil jannah barulah diizinkan dapat ke syurga. Terang right. Allah Subhanahu wa taala sangat teliti di dalam nak membalas kesalahan dan dosa hamba-hamba dia dan makhluk dia. So, jangan ingat, dekat ni kita boleh ambil Satu pengajaran apa dia Jangan ingat kita mata hati dunia Buat zalim orang, kita boleh terlepas Jangan ingat Dalam hati kata, kita buat salah Di atas dunia, kita boleh terlepas kerana Allah subhanahu wa ta'ala Nabi kata dia akan pastikan Manusia itu dibalih setimpal Dengan apa yang dia buat Sehingga didapati dia bersih Sehingga didapati dia suci Maka dia diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bidukunil jannah Untuk masuk syurga. Nabi kata Waladhi nafsu muhammadin biyadih La ahaduhum Bimas fil jannah Adzalul bimanzilih kana di dunia. Nabi kata demi Allah Tuhan yang nyawa terwadah di sini. Nabi saw kata sesungguhnya satu orang itu dia lebih tahu tempat dia di mana dalam syurga daripada dia tahu rumah dia di mana di dunia. Maknanya syurga tu doa ada tempat untuk dia doa ada. Kerana dalam hadis lain ada sebut Satu hadis sebut cerita Manusia yang dah kena azab dalam neraka ni Bila keluar daripada neraka Allah katakan dia, pilah ke syurga Dia kata dekat Allah Dia kata, mana dah nak ada tempat untuk aku Kerana aku rasa aku orang last Yang keluar daripada neraka Tentu dah syurga dah penuh dengan orang-orang yang dahulu Allah katakan dekat dia, pergi Tempat yang ada di sana bila sampai sampai memang ada tempat dia dan manusia yang nak jadi ahlul jannah dah tahu lah tempat dia di mana dia lebih tahu tempat dia di syurga daripada dia tahu rumah dia di mana masa dia di dunia maknanya Allah Subhanahu ta nak taala kata pasti tempat di syurga itu pasti ada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada abi hurairah radhiyallahu anhu كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء، فليتحلل له منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح، أخذ منه بقدر مظلمته Wainam takul leh Hassan, akuhze min siiat sahabah, fahumil عليه. Atau, kata Al-Saheeh, riwayat Al-Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Nabi kata siapa yang teringat-tingat dia, dia ada buah zalim kepada seseorang masa dia atas dunia sama ada zalim yang dia buat tu melibatkan air tih melibatkan maruah orang siapa yang dia duduk duduk ingat-ingat balik dia rasa dia ada dosa dengan orang sama ada dosa dia dengan orang itu melibatkan air tih melibatkan maruah orang tu dia fitnah orang tu misalnya satu-satunya dunia ni saja-saja saja bercakap bentar kita tak tahu pun ujung pangkai tapi bercakap tuduh satu orang, buat benda macam-macam cakap kita ni, orang dengar kalam kita ni, kalam masmur kalam kita ni, kalam orang dengar kita pergi bercakap benda, kita tak tahu sebenarnya, orang dengar ustaz kata, dia beritahu tak betul ya kerana kata kita tu, maruah orang yang kita kata sudah tercemar. kita ingat-ingat balik satu masa esok, eh aku dulu teringat satu balik kita ada buat ke orang atau syai ataupun dia ada buat zalim dalam bentuk apa-apapun bukan maruah dia dicuri habis benda benda orang dia pergi tipu ani merani dia sendiri tanah hak pak dia tinggal tu pak dia tinggal hak dia dengan abang dia dia pergi corner di pejabat tanah dia ambil kat dia seorang dan sebagainya ini juga kezaliman zalim yang dia buat ke abang sendiri Nabi saw ada diwasalang kata barang siapa yang ada teringat dia ada buat zalim kepada siapa-siapa sama ada zalim itu melibatkan kemaroh orang itu cecemar ataupun zalim itu melibatkan apa-apa saja Nabi kata. Fal yathallahu minhudiyaw. Nabi kata hari ini juga diminta halal semua siapa yang teringat kata dia ada buat nayang orang siapa yang teringat kata dia ada buat zalim orang siapa yang teringat dia ada buat dosa ke orang Nabi kata hari ini juga maka hendaklah dah -hendak dia meminta halai benda ni daripada orang kalau abang pun abanglah, kalau pak pun kak lah kalau adik pun adiklah, kawan-kawan pun kawanlah, kalau jiran pun jiranlah, tak kira. Kita teringat kata kita ada buat dosa dekat sapa-sapa hari ini juga Nabi kata, pergi minta ampun ke dia, pergi minta halal segala dalam hirap kita, pergi kelia benda-benda dengan dia law juga. al Nabi kata, hari ini hamba pergi buat selesai habal allaa yakuna dinar wala dirham nabi kata sebelum kita mati dan bangkit balik kita di mahsyar esok hari di mana dinar dan dirham tidak ada harga kalau dosa kita dengan dia kita tak settle kalau dosa kita dengan dia kita tak buat selesai kalau dosa kita dengan dia kita tak sempurnakan benda tu masa di atas dunia tengok-tengok tutup mati kita ni bangkit-bangkit pula di masyar masyar adalah tempat di mana duit ringgit tidak membawa makna kalau ada dunia kita boleh guna duit beli undi malah ni korang eh, pasal banyak pergi bukit kayu hitam dia ada bukit lambau, dia ada bukit gantang dia, ada. orang sini pergi bukit kayu hitam kalau atas dunia kita ada duit duit kita boleh hattok macam-macam benda tapi Nabi SAW nak bagitahu satu hari hampa bangkit di mahsyat dinar dirham tidak membawa makna duit kita cari di atas dunia ni ada milion-milion duit kita cari atas dunia ni ada bilion-bilion duit kita cari atas dunia ni makan tujuh perturunan dah habis duit tu tidak boleh tolong kita di mahsyat esok Nabi kata pada masa tu kalau sekiranya hamba ada buat zalim dekat manusia masa dia ada dunia dan hamba tak selesai sebelum mati hari itu. masa ni duit tak boleh tolong buat salih ukhida minhu bi qadri Nabi SAW kata di mahsyar esok ni kalau sekiranya kita ada buat zalim ke dia Amal baik yang kita buat. Tuhan ambil. Bagi kau orang yang kita buat balik. Atas dunia ni dengan sembahyang sunat tiap-tiap malam. Di atas dunia ni puasa sunat Senin Khamis. Tak pernah miss. Atas dunia ni puasa tiga hari sebulan ayamul bih. Hari-hari tiga belas, empat belas, lima belas. Bulan-bulan hijrah ni. Tak pernah Tak pernah miss. Atas dunia ni duk tunggu wajah hari tasua, hari ansura, hari sembilan, hari sepuluh, muharraf, nak kosa, tak pernah miss. Tiap, tiap tahun. Amalan hak kita buat ni, Allah ambil bagi dekat orang yang kita buat zalim, yang kita tak dan kita maafkan dia dan kita maji. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lagi, dia kata, kalau sekiranya dia ni pulang, wa'imkana lahu, dia ni di atas dunia dulu, ada hasanat, ada kebaikan. Allah ambil hasanat bagi orang tu, dan kalau di atas dunia, dia tidak ada hasanat. Dia di atas dunia, bukan jenis orang rajin buat ibadah. Ramadhan sebulan, Alhamdulillah, dia tak Senang Senin habis tak nak buat. Dia kira atas dunia hak wajib-wajib saja. Abang cukup makan, abang lukai dia saja. Extra kalau. Semayang fardu lima waktu, alhamdulillah. Bukan sahaja tak tinggal. semayang di masjid. Tapi nak bangkit satu malam tahajud pun tak on. Dia ni satu orang manusia yang al yang kebaikan tak banyak di akhirat itu dia ada masalah dengan orang yang dia buat zalim. Apa jadi dekat dia ni? Nabi kata ukhiza min sayyiati sahibih fa hubila Dosa kawan yang buat zalim tu, dosa tu ambil bagi kat dia. Sebab nak tolak pahala dia tak ada. Hadis itu hadis sahih riwayat al-Bukhari. Muslimin dan muslima yang dirahmati Allah sekalian, daripada hadis ni dapat kita faham bahawa tak usah buat naya orang Yang tu kena ingat Tak usah buat naya orang Kita jangan ingat buat naya orang Kita mimpun orang baru buat naya orang Kita bercakap mendetak metri tentang orang Membuat naya orang Kita bercakap dia terlepas ringan aja, Kawan yang menanggung Akibat fitnah kita tu Sakit dia macam mana Kita buat naya dia Kita rosakkan maruah diri dia kita bertanggungjawab. Dan Allah tak lepas kita di akhirat itu. Muslimin dan Muslimah. Ini rahmati Allah sekalian. Mudah-mudahan bukuat lima itu. Membunyai manfaat kepada kita semua insya Allah. Kita menggunakan Bahrul Madi. Jilid 15. Bahrul Madi. Jilid 15. Muka surat 108. Muka surat 108. Kita masuk bahan. Maja'ah. Itu Itulah yang datang pada menyatakan Uruhara perak Dia jadi Uruhara Dia jadi perak Dan menyatakan hal Buat ibadah di dalamnya Bila dia jadi Uruhara Dia jadi kacau bilo Nak ibadah ni tak senang Siapa yang boleh mengekalkan ibadat Dalam keadaan kacau bilo Baik kedudukan dia dalam agama Kita sebut bulan lepas Orang kita ni Orang Melayu kita ni Kenuri pun tak semayang dah Kita kata bulan depan Tak nanti perang Perang rajin dah tak semayang Perang ni memang tak semayang dah. Tak perang Kenuri aja tak semayang Kenuri tak semayang Semuk menyelur tak semayang Mesyuarat pun tak semayang Mesyuarat pun tak semayang Musafir tak semayang al tak Nabi Kuala pun Terlepas ada raba apa, -apa dia, dia cuba juga nak semayang dia kata tinggal tapi surau RNR lembur raya penuh dia kata Tuhan bukan tak tahu aku ada niat nak semayang tapi surau penuh dia kata aku bukan tak mau. semayang aku cuba nak singgah dia kata sampai nak letak kaitan pun tak nak tempat ni dah jadi baru kan ni yang kata orang kita pantang larang ni nak nak tinggal, ibadat ni dia cukup banyak alam dah Mustafar tak mayah seluar kotor. Alasan seluar kotor tak semaya. <tuh> Naik satu kereta nak pergi mana kawan bagak berhenti tak semaya. Hmm, Allah oh, ya seluar kau kotor. Seluar kau mana? <tuh> Takkan kocong sampai satu seluar tu mesti tahu kotong datang mana basuh datang ya. tu lah pakai semaya. Jadi eh, dah payah dah tak pasal pagi tadi qada li um. Tak semaya. Ibadah eh, ni dia senang-senang tinggal dia tak semayang, atas halantan-halantan. Allahuakbar. Sakit, tak semayang. Sakit, tak semayang. Tangan batas sikit, semayang, tak semayang. Lepas saya tak semayang, dia kata, payahlah. Aku duduk tanya dua-tiga ustaz, dua-tiga jawapan tu bagi Pasal tu ustaz kata, kalau tangan tangan kau anggota buruk ke kalau nak semayang, kena saya sayamu. Dia kata, gila, aku duduk hospital, nak cari tebu, tahu mana saya ada ha, kata, aku kan tanggung semuanya. Ustaz ni kata, kena saya abang. Ustaz ni tanggung. Dia abang-abang usap -abang saja. Anda tahu tak, kata hari ni orang cakap pandai. Sebab agama ni banyak. Cakap pandai tu, Sebab apa? Sebab nak lepas diri daripada buah ribas. Tajuk kita baca mana ni? ni dia, dia nak cerita, Sebab fil harj. Cerita, Sebab dalam kata huru-hara -huru -huru pegang dan sebagainya. Wal'aibadah fi. Wal'aibadah fi. Dan juga ibadat dilakukan dalam kataan kalam kabut ni macam mana. Ketahwilah sedaraku, huru hara dan fitnah itu dikhabarkan oleh Nabi SAW, banyak menjadi kemudian daripada wafatnya. Nabi hampak dah. Nabi kata aku wafat, apa tengok Siri-siri lah. kezaliman, siri-siri peperangan akan berlaku tak berhenti. Nabi dah hampak. Maka sebab banyak jadi yang demikian itu adalah kerana sisi orang yang memberi nasihat kepada umat Muhammad ini. Di antara sebab, dia tadi, di antara, bukan satu-satunya sebab. Di antara sebab orang jadi buat ringan hal ibadah ni, dia kata pasal apa? Pasal orang mengajak mesin korang. Dia kata, ustaz ramai tapi yang mengajak korang. Satu sekolah mendengar saja, Kadang-kadang ada 10 orang ustaz dengan ustazah Tapi masjid ada ada dikeliling Tuduk gaduh, tak ada burung mengajar ini Jadi macam tu Kurang orang yang nak mengajar Masjid ni, nak mengajar agama ni Kurang, saya kata Oleh kerana orang yang memberi nasihat Tidak ada, saya kena Ni Musim apa nama, Muslim uh, Israq dan Mi'raj nak main Duduk pikir ni, masjid duduk pikir Nak pergi sabar ceramah ni Tak tahu nak pergi sabar Cadang ustaz ni telefon, oh saya dah penuh dah. Cadang ustaz ni telefon, saya dah penuh dah. Takkan itu saja ustaz yang boleh nak ceramah israq dan ni'raq. Ramai tu ada. Tapi tak mengambil bahagian nak mengimarahkan masjid. Nabi kata menjelang akhir zaman, benda ni jadi. Orang mengaji agama ramai. Tetapi orang yang nak menyumbang, nak berkhidmat untuk agama, kurang. Akibat daripada tua, apa dia? Maka ramai dah orang jadi jahil. Tak berhati-hati. Yang ni, berkurangan adanya orang yang yang orang yang mengajar di masjid. Dan kurang pula orang yang menanggung ilmu syaraf. Yang mengajar dan yang memberi jaga akan tidak berbunuh-bunuhan di antara sesama Islam. Itu kurang. Dia kata, ni, nak pesan, kata jangan bergaduh sama orang Islam ni. Korang. Yang bila mengajak nak pesan kepada orang Islam ni, kita sama-sama saudara Islam ni, jangan bergaduh. Kalau nampak nak bergaduh, kona abang. Jangan bagi jadi bergaduh. Nak pesan macam ni korang. Apabila kurang korang yang peringat benda ni, maka banyaklah jadi bergaduh dan bergunah-gunah. Dan agak pun sedikit pula... Orang yang ada mendengar yang demikian itu, daripada mulut orang yang lakukan demikian itu. Bila dah ada Ustaz main mengajar, tak ada orang dengar pula. Yang itu pula, itu penyakit pula. Jadi penyakit yang pertama, Ustaz nak mengajar, Ustaz nak ceramah, tak ada. Dia main penyakit kedua, ada Ustaz mengajar, anak dengar pula, tak ada. Dia main hujan, dia gagah main dua yang kata Ustaz ni hujan lebat lepas tu dia gagah main juga dia main-main habis-habis semayang marik pun tiga orang main belakang dia habis-habis semayang marik dia pun berhadir-berhadir duduk sila tengok ada kata kita tiga dia kan nampak tiga lah, kan hak tiga tu pula seorang kata Ustaz saya minta mahal saya nak kena beli susu balik kat anak Ustaz tinggal itu tak ada orang ni pula, hang. tengok aku, aku tengok orang, dia kata, Ustaz, kalau nak mengajar pun jangan lama, tengok. Saya ada rumah, ada orang nak main, Ustaz lagi. Ustaz ni kata, jom, saya apa, ada orang nak main juga. Alhamdulillah. Tentu percaya tak? Contoh yang kita buat ni, ada jadi Di mesjid-mesjid, ada, ada. ada jari. Ada jadi. Tiga orang main nak mengaji ni, Ustaz dah ada dah. Orang nak mengaji, tak ada. Tiga orang nak main dia jadi cerita empat sepuluh muda hitam ha. dia tinggal sembilan tinggal empat tinggal seorang sangat susah hati lalu ia mati ha. dan buat tuan-tuan demikian hal kata pengarang kita ni jadinya macam tu dia kata mereka dengar sebab kejahilan mereka itu serta kuat beradab kepada dunia dan berpaling kepada yang lain daripada ibadah maka jadilah mereka itu mendatangkan hukuh dan bunuh membunuh. bila takerti agama jadi macam-macam adik dengan abang boleh membunuh. berarti apa? takerti agama. bila takerti agama ni serapak macam benda yang kita tak pikir biarkan boleh jadi berarti apa? berarti tidak ada pantang larang dalam diri dia maka dia nak buat apapun membujuk lalu meletang patah begitu. Dia kata maka sebelum wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhabar Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian sahabat perihal yang demikian itu. Tersebut dalam hadis at-Tirmizi. Katadzhi an Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in min waraikum ayyaman yurfa'u fiha ilmu wa yaktharu fiha harj maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW nama dia Abu Musa Al-Ash'ari kata dia sabda Nabi SAW Nabi kata bahwasanya belakang sekalian kamu yang kemudian daripada kamu ada beberapa masa yang akan datang yang yang ada beberapa masa yang diangkatkan ilmu di dalamnya Nabi berkata Nabi kata esok ni lepas zaman hamba ni maksudnya lepas zaman sahabat dia kame satu generasi yang tawak dari segi agamanya. Dia kame generasi yang baik buatnya lagi tawak dari segi agamanya. Dia kame lagi, dia kame lagi, dia kame lagi. Kepada tawak hebat, Pasal hukum. Yang apabila berlaku keadaan yang macam ni ini dia kata apa? Ilmu Allah sudah hankah. Ilmu Allah sudah hankah daripada masyarakat ini dengan dimatikan orang-orang alim. Mati orang alim tak ada gantinya. Lah. Kita boleh cerita saja, kita boleh cerita kata dulu Malaysia ada Syekh Idris Al-Marbawi, pengarang kitab ni. Kita cerita lah Al-Marbawi ni siapa, siapa, siapa, siapa. Habis dia, tak takde sampai hari ni, Tak takde seorang pun yang boleh ganti Syekh Idris Al-Marbawi. Yang boleh tekun karang komus Melayu Arab ni, karang komus Arab Melayu. Komus Al-Marbawi ini sampai hari ini tidak ada seorang pun anak Malaysia yang boleh buat komus seumpama tu, Jangan kata lebih pada tu Seumpama tu pun tak ada. Pergi mengaji. Bukan tak mengaji. Mengaji sampai siap bachelor, pergi buat master's degree. Dah ada master's degree, pergi buat PhD dalam bidang agama. Tak boleh. Nak tulis satu komus. Tak boleh. Tak usah kata buat kamus lah tu cerita besar sangat. Nak menterjemahkan karya-karya Arab yang hebat-hebat ke bahasa Melayu pun tak buat. Ada PhD dalam bahasa Arab. Cukup alim bahasa Arab ni. Terjemah dah. Khazanah. Ilmu Islam yang punya banyak doa-dau ni dalam bahasa Arab ni. Terjemahkan ke bahasa Melayu. Insya Allah market doa ada. Dari segi pasaran yang ada, orang hari ini mau benda-benda ni, tapi tak ada. Orang yang semangat nak nak Islam, nak ilmu pengetahuan Islam ni, tapi tapi tak boleh nak dapat ilmu tu. Pasti apa? Pasti ilmu tu duduk dalam bahasa Arab. Sedangkan dia tak berhati Arab. Dia nak ilmu tu dalam bahasa Melayu kita ni. Tapi tak ada orang yang nak menterjemahkan ilmu tu ke bahasa Melayu bukan karang karang tu dah berada terjemah terjemah pun tak mampu buat. nampak anda demikianlah semakin tawaknya orang agama pada hari ini. dia makin tawak dia makin tawak dia makin tawak kegigihan nak berjuang untuk agama nak contribute nak menyumbangkan untuk agama dan sebagainya dia makin tak tak dia makin tak tak dia makin tak tak duduk jumpa Wah. ni berapa ramai orang ni bila contoh main duduk kuliah mengajar kita duduk bagi tahu cerita-cerita yang kita ambil daripada kita kita harap betul kita cerita tentang kisah apa nama bulan lepas cerita perang jamal apa kita cerita kita cerita benda-benda yang bagaimana para sahabat Selina Ali lepas habis perang jamal masuk di dalam medan perang tu, jumpa sahabat-sahabat yang terkorban ni. Jumpa, ambil rebah. Dia bercakap apa? Semua ni ada di dalam kita kita al-bidayah wal-nihayah. Tentang pegang kita al-bidayah wal-nihayah. Dia cerita benda-benda yang -benda kita cerita hari tu ni. Semua ambil daripada sana. Tapi orang hak tak letih harap, dia nak ambil. bidayah nihayah apa? Alamkah baiknya kalau ada satu orang yang mengaji agama yang boleh pegang al-bidayah wal-nihaya ni terjemah ke bahasa Melayu? Alangkah baiknya? Tapi tak ada. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah SWT. Hilang-hilang orang alim ini tidak ada ganti. Itu ceritanya. Dan jadilah banyak... Hukuhara di dalamnya Dengan sebab mereka itu hidup di dalam kejahilan Tiada tahu jalan untuk bersatu Dia jadi sampai tahap apa Orang Islam ni dia tak reti nak bersatu Sama-sama Islam ni Sama-sama mengucap kalimah syahadah ni Sama-sama semayang mengadap Allah Masjidil Haram ni Yang sama-sama terima Nabi Muhammad jadi Nabi ni Nak bersatu tak boleh Bukan dalam konteks masyarakat Melayu Malaysia saja, Dalam konteks antarabangsa pun. Mesir, orang Mesir yang Islam ni tidak boleh nak bersatu hati dengan orang-orang Syria yang Islam. Beranak-beranak ma'am cakap Arab, ayah cakap Arab, sama dengan bahasa Quran, bahasa Arab. Tetapi orang Syria dengan orang Mesir tak boleh nak bersatu di atas nama Islam apatah lagi kita hak Melayu ni apatah lagi kita hak Melayu ni hak baca Quran tak faham ni hak dengar hadis tak bertiambak ni lagi susah nak bersatu atih nama islam tak boleh muslimin dan muslim ayat rahmat di arusia maka dia kata di sini maka tidak tahu mereka itu jalan untuk bersatu dan tiada tahu hidup dengan muafakah seperti mana yang disuruh Allah subhanahu wa ta'ala tak reti nak bermuafakah di atas jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka sudahlah jadi bangkit fitnah dengan buku hada berbunuh-bunuh di kalangan mereka itu kerana jahil ni jadi apa yang jadi pada hari ini dan betul tengok di Sudan di Darfur tu perang Islam dengan Islam sudahlah negeri susah nak makan pun tak cukup perang lagi sama-sama orang Islam muslimin dan muslimat ni rahmatillah. Maka itulah makna pertanyaan sahabat akan makna huwa hadha itu. Sambung hadis tu dia kata qalu ya Rasulullah mal harj. al-qad. Al Maksud dia apa? Maka kata segala sahabat kepada Nabi, ya Rasulullah, apa dia yang kata bila wafat Nabi, selepas zaman para sahabat ni akan jadi al-harj. Al-Harg itu apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, ialah pegang dan membunuh-bunuh. Nabi katakan berlaku esok ni, pegang dan membunuh-bunuh sama-sama orang Islam. Kata Jermidi, dan pada bab ini, ada riwayat daripada Abi Hurairah, dan Khalid al walid dan Maqid bin Yasar. Dan kata dia lagi, hadis ini hadis Hasan dari Sahih muslimin dan Muslimah, rahmati Allah Masalah dia kata berbuat ibadah dalam masa huwuhara sesungguhnya tabiat manusia apabila kena susah dan apabila kena kesempitan daripada bala ataupun huwuhara dan sebagainya, maka jadi masyur jadi sibuk dia dengan hal susah itu dengan hal bala itu dia kata apa? tabiat manusia dah bila susah, dia jadi sibuk dengan susah itu, dia terlupa semayah ni hujan tu turun dua harilah tak berhenti kalau dia main tiga hari kalau dia main lima hari kalau dia main seminggu pusat pemindahan banjir buka pusat pemindahan mangsa banjir buka pakat pindah tinggal rumah pilih-pilih pun di pusat tu tuan-tuan pergi tengok apa orang semuanya ni, ni kita baca ni bila Allah buat mai bala ujian bila Allah buat mai sempit hidup bila Allah buat mai susah apa jadi? tak semuanya Dok di pusat bancai tu aurat tak jaga dah semayang tak tahu ke mana dia dia jadi tu Allah subhanahu wa ta'ala bagi ujian susah pun tak semayang dan lupa dia dan berdalih-dalih dia dengan dia dia lupa lah semayang dia lupa kalau orang peringat pun dia bagi dalih dia kata nak semayang tu mana no. dia kata hayang pancuk pun tak ada tu tangki habis hayang tu dalih kalau nak no, seribu daya kalau tak mau seribu dalih tu ada. Kita nak sembahyang tu mana no, duduk ramai lagu ni sampai nak hampang sejadah pun tak boleh. Dalih. Adik kata nak sembahyang tu mana no, taulah orang perempuan nak sembahyang bukan senang nak masuk pancur nak keluar nak saling kenteluk dengan apa dia kata payunglah ni keadaan darurat. Darurat teluk mai. Nampak? kitab ni, kan kitab ni tulis 60 tahun dulu, sampai hari ni relevan lagi, apa yang dia dia sebut dalam kitab ni, sesuai lagi sampai hari ni, benda yang sama dulu jadi lagi begitu hmm? maka akan tiada kuasa mereka itu berbuat ibadah, dia bagi tadi, dia kata bukan tak mau nak semayang, tapi tak boleh tak boleh, dia kata maka bertangguhlah dia akan dirinya, akan ibadat itu tangguhlah kalau dia kata, itu Eso, balik di rumah, itu aku khabar balik lah, tak apa-apa. Esok ayam surut, itu ni boleh balik ke rumah, itu aku khabar balik. Tak apa, upah hari aku tinggal, aku khabar balik. Dia bagi alatan, tangguh Ibadat ni nak tangguh dulu. Kata dia nanti, apabila hilang susah dan hilang sempit ini, maka dia akan beribadah dengan sungguh-sungguh hadiah. Dia tulis di, di, di, di tetapi apabila hilang susah itu Dan apabila hilang balak ujian Allah itu Betapa lupa dia kepada Allah Dia tulis ini Rupa-rupanya Hak kata saya lagi bila selesai ni aku nak buat Dah selesai lagi lupa dia kepada Allah Ini yang kata manusia ni Dan padahal berbuat ibadah di dalam masa susah Dan di dalam masa sempit Dan di dalam masa hubungan-hubung -ha -ha itu Sangat besar fadilat dia. Dia kata, sedangkan, siapa yang boleh buat ibadat dalam susah ni, Allah ganda pahala untuk dia. Pahala ibadat satu, pahala sungguh dia nak buat ibadat ini. Lagi satu Allah bagi dia. Begitu. Maka sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Tirmizi. Kata, Jaya'an Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu. Raddahu ilan Nabi sallallahu s.a.w. Kala al-ibadah fil harj kal hijrah ilai maksud dia diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu kata dia hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula berbuat ibadah dalam keadaan huwa -hu hadha dan susah itu besar sangat fadilat dia seperti mana pahala orang yang hijrah kepada tu oh, dia kita nak hijrah tak ada dah sebab hijrah dah lepas berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata faman kanat wa rasulih, fa Allah wa rasuli fa hijratuhu Allah wa rasuli maksud satu siapa hijrah Mekah ke Madinah ni kerana Allah dan kerana Nabi maka pahala dia besar kerana dia hijrah itu ikhlas kerana Allah dan Nabi Besar. Pada apa? Pada niat dia tu. Solid. Aku buat ni kerana Allah. Besar pahala dia. Orang yang dalam susah, dia buat ibadah. Besar pahala dia. Begitu. Yang ni, seperti mana orang Mekah yang berpindah mereka itu, tinggal bersama dengan Nabi di Madinah al Munawwarah di dalam masa hayat tu. Demikianlah pahala yang Allah bagi kepada orang yang sanggup buat ibadah dalam susah. Kerana adalah orang yang berbuat ibadah masa huru-hara itu. Keluar dia daripada masyarul. Daripada sibuk susah kepada melakukan ibadah. Maka dengan sebab itu, maka sudah tentu besar pahalanya. Nabi kata Maka kerana tu pahala dia besar. Kata At-Tirmidhi, ini hadis sahih. Masalah, umat Muhammad tak berhenti perang sama sendiri. Ini dia main satu topik. Satu topik kecil, dia kata, umat Muhammad ni tak tahulah apa hal ini. Tak boleh nak bererti berperang sama sendiri. Sesungguhnya ini satu daripada mu'jizat Nabi SAW. Kerana sebelum wafat Nabi, maka telah dikhabarkan barang yang tersebut. di dalam hadis yang akan datang ini. Iaitu hadis Al-Tirmizi. Kata dia, Al-Tawban, Rasulullah SAW, Iza wudhi'atayz fi ummati, selalu diangkat anha ila yaumil qiyamah masyaallah nabi kata apa sabda nabi SAW alaihi wasallam apabila dipancung ataupun setidak-tidaknya dihunuskan pedang kerana nak perang sama-sama islam nabi kata apabila islam dengan islam bergaduh ni sampai ke tahap cabut pedang Islam sama Islam bergaduh ni sampai tahap dah pi bunuh dah kawan yang sama Islam. Apabila benda tu start aja, Nabi kata maka tiada terangkat, yang ni tiada akan berhenti daripadanya sampai kiamat. Nabi kata jangan mola benar. Bila mola, benda ni tak boleh stop sampai kiamat. Sama macam hidup suami isteri. Hidup suami isteri. Kalau suami ni dok ajak angkat tangan tampak bini. Dia tak ada bunuh. Dia tak dia ponti, Jangan mualam kena ni. Dia tak dia ponti, Dia ajak. Maka haja pang bagi Dia tak boleh ponti. Dia akan macam itulah. Kepada bila-bila pun. Musnahumah kata. Awai-awai. Sabak ni kena ada. Awai-awai. Sabak kena bagi lebih. Demikianlah. Dia kata. Hal yang telah kita lihat dan kita dengar Daripada zaman sahabat Nabi Alaihi Wasallam Sampailah kepada zaman kita sekarang ini Islam sama Islam bergunung-gunung Dan berperang-perang macam-macam Perkara yang dahsyat-dahsyat Telah berlaku Perang antara Raja Islam sama sendiri Apabila kita baca tarikh Kita baca sejarah Mesti kita baca dalam kuliah kita bulan lepas pegang Jamal pegang apa ya? jadi ini Demikianlah halnya bergaduh Islam sama Islam Kata Jermizi Ini hadis Hassan lagi sahih Kemudian tajuk baru Dia kata Maha jaya fiti khadid Min khasya Film fitnah Ini dia ulang Daripada kita macam bulan lepas Dia nak cerita Kalau sekiranya Jadi jad, jad, jad, perang Sama-sama Islam Dan kita diajak Untuk ikut serta Dalam mana-mana pihak Hak perang ni Dua-dua Islam kita cerita contoh bulan lepas. Balik ni Sidina Ali. Balik ni Aisyah, isteri Nabi. Kita ni terpati. Kita ni pihak ketiga. Salah satu main ajak kita. Kalau kita join, salah. Nabi kata apa? Sebaik-baik jangan terlibat dalam mana-mana pihak pun. Maka hadith tak main di bawah tajuk yang kita baca ni. Titikha zisayt min khasyaf. Dia cerita apa? Dia cerita Nabi SAW pesan Kalau berlaku perang antara Islam dengan Islam Orang ajak kita pergi Kalau kita tak boleh nak tepi Tak boleh nak elok Tak boleh nak kata tak mau pergi Kita bawa pedang yang dibuat daripada kayu Nabi SAW Kalau tak boleh lah, tak boleh dia ajak kita juga-juga kalau kita tak pergi sampai macam-macam benda nak jadi. Kita terpaksa nak kena pergi join juga dalam perang lawan Islam dengan Islam ni. Nabi kata apa? Ambilah pedang yang kamu nak pergi tu, pedang yang dibuat daripada khasyak, yang dibuat daripada kayu. Maksud dia apa? Kalau pergi lawan pun tetap tak mati. Maksud dia apa? Maksud dia pedang tu sekadar nak mempertahankan diri aja kalau orang serang. Dan hmm. benda ini berlaku Dan disebutkan Ini adalah hadis yang, yang ada di sini Saya nak baca hadis Sejak kita tahu Baca orang yang lebih kurang sabar Hadis daripada Udaysa An Udaysa Binti Quban Bin saifi Al-Ghifari radhiyallahu Anha qala, Ja'a Ali Ja'a Ali Ibn Abi Khalid Ila Abi Fada'ahu Ila Al-Quruj Ma'ahu Fakala lahu Abi Inna Khalili وابن عمك اهد الىي اذا اختلف الناس ان اتخذ كيفا من خشع فقط اتخذته لذلك فان شئت خرجت به معك قالت maksud dia daripada عوديسه بن محبان بن صيفي الغفاري dia kata satu hari علي بن ابي طالب معي di rumahهم buat dia ditrerai dia kata satu hari masa pegang ali dengan ini sayyidina ali mai di rumah dia ajak bapak dia ajak bapak kepada hudaisah ni ajak join geng sayyidina ali masa nak pergi perang tu maka bapak ni kata dekat dekat sayyidina ali dia kata inna khalili sesungguhnya kekasih aku maksud dia nabi sallallahu alaihi wasallam wabna ammik kekasih aku ni nabi ni anak pak cik maksud dia sepupu Sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam kekasih aku dan sepupu hang ni pernah kata dekat aku dulu apabila berlaku ikhtilaf di antara sama-sama manusia yang Islam ni ambil pedang yang dibuat daripada kayu. Maka kalau Yang paksa juga aku Ajak turun dalam perang ni Aku akan turun Tetapi dengan pedang Daripada kayu Pasal apa? Pasal Nabi pesan kat aku macam tu Dia kata dekat Syedina Ali Ali bin Abi Talib Bila dengar uhban ni Bapak Udaithah ni kata macam tu Dia kata tak apa Alasdara macam tu, Tak payah Maka cerita ni Diriwayatkan oleh Mudaisah Dan hadis tu kita baca Pada hari ini. Tengok sebahagian sahabat. dia dah ingat pesan Nabi SAW. alaihi wasallam muka selama dia daripada fitnah besar. Kemudian buka muka surat 11 kita tengok bab majaa fi asratis Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan alamat kiamat. Ketahuilah saudara ku, alamat kiamat banyak. Dia kata kalau nak cerita alamat kiamat ni, bukan satu hadis ni. Banyak hadis nanti main. Satu hadis cerita lima, satu hadis cerita enam, satu hadis abang dua, satu hadis cerita sampai lima belas. Itu alamat kiamat. Maka alamat kiamat ni ada banyak. Dia kata. Ada alamat besar dan ada alamat kecil. Maka di dalam bab ini ada hadis yang menyatakan setengah daripada alamat kiamat. Dan hadis itu dikeluarkan oleh Imam Al Jami'zi. Katakan anak sebenar Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahu Qaal, "Ahadisukum hadisan, Sambatuhu min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. La yhadisukum ahad hadisan badi, Alnahu sami'ahu min Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam." Maksudnya hadis ini diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW. nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Contoh Anas ni -nah, kita telah awagani dengar nama dia sebagai orang yang meriwayatkan hadis. Cerita panjang pasal Anas bin Malik ni saja cerita panjang. Yang selalu kita sebut ringkas ni apa dia? Anas bin Malik Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah Nabi sampai aja di Madinah Mak dia terwih pergi jumpa Nabi Mak dia nama Umm Sulai Mak dia terwih pergi jumpa Nabi Dia kata Ya Rasulullah Aku miskin Aku apa pun tak ada Aku ada anak Seorang anak laki-laki Tapi kecil lagi Aku nak dia jadi khadam Nabi SAW Tak ada salah Nabi kata terima kasih Sejak daripada itu Anas menjadi khadam Nabi Dan dia jadi khadam Nabi Satu hadis kata 9 tahun Satu hadis kata 10 tahun Dia jadi khadam Nabi Salallahu alaihi wa Anas bin Malik ni Anak umur Sulay Dengan suami dia yang bernama Malik Suami dia mati awal Anas kecil-kecil lagi Suami mati Habis Haji Aizah wafat suami dia, dia dipinang oleh satu lelaki laki yang bernama Abu Talha. Dari orang Madinah, bukan orang Muta. Dari orang Madinah. Abu Talha berkenan dekat Ummu Sulayn yang kematian suami ini. Dia berkenan. Maka dia main jumpa Ummu Sulayn, dia nyatakan hasrat dia. Nak ambil Ummu Sulayn buat isteri. Sedangkan pada masa itu, Ummu Sulayn masih dalam Aizah masa mula dia main jumpa itu. Dan masalah kedua apa dia, Abu Talha belum islam pada masa itu. Renggah cerita, bila habis Aizah dia, Aizah wafat suami ini, dia kata dekat Abu Talha. Dia kata, kalau engkau nak kahwin dengan aku, umur Sulayn ini, mak Anas bin Malik, dia kata. Kalau engkau nak kahwin dengan aku, aku tak mau apa. Aku mau mahar dia, mahar, mahar kahwin dia, engkau masuk islam. Itu mahar. Aku tak mau apa. Aku tak mau minta asal satu Aku tak mau. Tak mau. Aku mau satu saja. Mahar, mas kawin, hang nak nikah dengan aku, hang masuk Islam, hang masuk Islam itu mahar. Abu Talha kita jadi. Tahu belum dia apa? Okay. Dia pun ashhadulillahilahadillah, wa ashhadulannah Muhammad rasulullah. Masuk Islam, Abu Talha ni dan menikah dia dengan Umur Sulai Dan Abu Talha ni satu orang yang cukup miskin Dia bukan orang kaya Dia orang yang cukup miskin Ada hadis cerita apa dia ni Dia ni kerja apa berjadu Siap minum dekat orang Dok kerja buat sikayat Bagi orang minum ayat aja. Dia miskin Abu Talha ni Menikah dia dengan Umur Sulai Rumah mereka ni Kalau di Madinah hari ni Rumah dia arah ke Mehraq Masjid Nabawi kalau kita pergi Masjid Nabawi, Raudah, balik kiri, Raudah tu makam Nabi, itu rumah Nabi, kita keluar pintu bakat, pintu nak pergi ke perkuburan bakat itu, kita keluar kita lipat balik-pikud depan bangunan Masjid Nabawi itu, kita lipat-lipat tu di situ rumah Abdullah bin Umar bin Al-Khattab. Pergi sikit lagi, Allah ke depan, mengharap Nabi itu, di situ rumah Ummu Sulai. Ada hadis pula menceritakan tentang Nabi SAW ni Rampasnya Nabi dengan keluarga Umur Sulaim ni Keluarga Anas ni pasal, pasal Anas kadang dia Maka Umur Sulaim ni macam jadi Jadi macam adik beradik Nabi Ada hadis menceritakan Nabi SAW selalu menjadikan rumah Anas ni Rumah Umur Sulaim ni Sebagai tempat transit dia Sebelum semayang Zuhar dia baca hadis tu di masjid Darul Aman di Terapak Ridori. Cerita bagi Nabi dia rumah Ummu Sulaim. Bila dia sampai dia rumah Ummu Sulaim, Ummu Sulaim hidang dekat dia forma, hidang dekat dia tamil. Dia kata aku pun simpan buat benda ni. Pulang apa tadi kita baca di masjid Darul Aman. Simpan dia kata aku puasa. Dia kata. Ummu simpan tadi cuma Nabi kata minta satu tempat aku nak semayang di rumah kamu pemuluruin tunjuk satu penjuru rumah dia Nabi nak sembahyang di rumah ni amat Allahu akbar Sahabat ni saja-saja minta Nabi mai di rumah suruh sembahyang satu tempat pada nak jadikan tempat Nabi sembahyang pun musalla pun banyak ini Nabi minta nak sembahyang di rumah dia kecil tabuk tangan tunjuk sini Nabi pun sembahyang sembahyang ghair maktubah dari Nabi sembahyang yang bukan sembahyang fardu lebih sembahyang sunat Habis Nabi semayang sunat Nabi doa Bila Nabi doa umur sulai curi Dia kata dekat Nabi Dia kata Ya Rasulullah Aku tak mau kau doa lain Aku nak Tolong doa satu aja. Apa dia? Doa untuk anak aku Anas yang menjadi khadam tuan ni Tolong doa untuk dia Nabi tolong doa Ya Allah Bagilah kepada Anas ni umur yang panjang Bagilah kepada Anas ni Reduki yang murah Dan bagilah kepada dia Isu-isu di bila kahwin Anak yang ramai Nabi menduaianu, makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, makbul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alnas bilmalek mati umur seratus tahun, anak seratus dua puluh ramad. Hadis sahih riwayat Imam Muslim menceritakan umur dia seratus tahun. Dia mati pada zaman pemerintahan kerajaan Umayyah. Daripada zaman Nabi Hadam ini dia jadi khadam Nabi. Dia mati semasa kerajaan Bali Umayyah. Semasa Marwan Al-Hakam menjadi khalifah. Baru dia mati. Panjang umur Nabi doa itu jadi ke dia. Anak ramai. Dan dia di kalangan sahabat Ansar Orang Madinah. Dia orang paling kaya. makbul doa Nabi SAW. Itu anak. Ummu Sulayn ni pula. Apabila Nabi mai dia rumah dia, Nabi buat kailulah di rumah dia. Kailulah ni makna dia tidur sat. Nabi bila pi, Nabi keluar daripada rumah, Nabi pi dia rumah daripada ni. Rumah Anas ni, rumah Ummu Sulayn, rumah Abu Talha ni. Nabi pi di sana, menjadi kebiasaan Nabi. Pergi duduk situ, Nabi landing di situ. Kailulah, tidur sat. Sementara nak tunggu masuk waktu Zohar. Dan panas. Dan tiap-tiap kali Nabi tidur tu, peluh Nabi ni merecik-recik. Sehingga kan umur Sulayn, Moh Anas ni, Moh Anas bin Malik ni, dia ni macam mana ni? Dia nak perlu Nabi tu. Maka satu hari dia hampak kain elok. elak Bila Nabi main nabi pergi tidur, pergi tempat Nabi selalu duduk tidur, kailulah ni. Nabi kata, ni apa ni umur Sulayn? Dia kata ada apa supaya tuan lebih selesa. Nabi tidur, dan macam biasa, panas berpeluh. Kena dikain. Bila Nabi SAW bangkit Nabi Masjid Untuk sembahyang zuhur Kain tu Umm um Sulaim ambil Dia perah Dia perah Banyak mana boleh dapat perlu Nabi Dia simpan Perbuatan Umm Sulaim ni Dilihat oleh Nabi SAW Nabi berkata kata dekat dia Ya Umm Sulaim Apa ni? Buat apa ni? Dia kata tidak ada ya Rasulullah Setelah tuan tak ada esok ni Mungkin ini aku boleh tunjuk kepada anak cucu aku kata, Peluh Nabi kalau Nabi biduk dan kata ummu sulaim dalam satu riwayat dia kata apa ternyata peluh nabi lebih wangi daripada kasturi buat yang kata nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita bersambut maulid dia apa semua ni kita nak kena kenai nabi ni sampai ke situ itu ummu sulaim pula satu cerita tentang Anas bin Malik pula dia ni apa dia simpan rambut nabi rambut Nabi ni Anas Umusulim, Anas bin Malik yang riwayat hadis kita baca ni, dia simpan rambut Nabi. Setelah wafat Nabi, orang dah rumah jumpa dia dah minta dekat dia rambut. Dia bagi satu-satu-satu sampai tinggal selai ke dia. Maka Anas bin Malik dipesan kepada kepada anak murid dia, dia pesan kepada anak murid dia, dia kata kalau aku mati esok ni, dia kata rambut hak selai ni letak di bawah lidah aku dan kebumikan aku bersama dengan kenangan aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wa, wa Dicatat dalam riwayat anak murid yang dia pesan ni nama Tabit al-Bunani dan eh, kitab-kitab macam ni ni yang saya kata tadi kalau ada orang rajin nak terjemah ke bahasa Melayu tuan, -tuan. Kita baca pun kita rasa macam nak mociq ni. Bukan apa tuan, -tuan kita tu baca hadis. Kita tu sebut saja nama Anas bin Malik. Anas siapa Anas tu? Kalau kita baca hadis, kita kenal tu. Kita kenal anak tu siapa. Dia ni orang macam mana. Kalau kita kenal sampai macam tu. Kita baca hadis ya, dia. Hadis tu dia jangkak masuk dalam hadis. Maka orang yang mengaji bidang ilmu hadis ni. Dia ada kajian terhadap rawi hadis. Ah, di inilah dia jumpa riwayat-riwayat hidup para para rawi hadis ini. Dia pembuka orang sebarangan tersebut dia kat di masjid mana semalam mengajar ni ada satu orang forward satu email mel dekat saya dia tunjuk dalam email tu dia masukkan apa klip video di Madinah yang berlaku baru ni satu orang tu ada ada bilik hotel dia tu ambil gambar Masjid Nabawi pada masa tu tengah Bang Aisyah ke apa. Daripada tingkat bilik hotel dia dia dok ambil gambar gambar Masjid Nabawi masa orang tengah dok Bang Aisyah. Terkejut dia. Pasal apa? Bila mainkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tiba-tiba cahaya keluar daripada Masjid Nabawi itu wuh dia naik cerah macam tu terkejut dia ni gambar tu daripada buat posting masuk dia dalam email ni kita tengok wallah Allah ada betul kata betul pun itu bumi Rasulullah itu Madinah itu bumi Rasulullah kalau Allah nak tunjuk benda yang mistel macam tu itu hak Allah Mempercayai dia bukan satu benda yang dipaksa oleh agama. Tapi kalau kata benda itu betul, itu tidak salah Kerana itulah kemuliaan Nabi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslimin dan Muslimah ya di rahmat Allah ini ini cerita-cerita yang ada cerita pasal ini banyak lagi ni cerita pasal Anas bin Malik, cerita pasal Umar Sulaim, cerita pasal anak dia yang bernama Unais Ada anak dia Anas, anak Umar Sulaim dengan Malik. Bila dia menikah dengan Abu Tawah, dia dapat pula satu orang anak lagi. Anak laki-laki. Yang anak laki-laki ni mati. Dapat pula anak lagi satu. Nama Unai. Unai ni pula ada satu cerita dia pula. Tak habislah hadis. Tak kena baca hadis. Tidak duduk cerita benda ni. Muslimin dan lah, muslimah yang dirahmati Allah. cuba kita tengok apa apa cerita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Katanya hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya berkata ia pada murid-muridnya, "Aku mau cerita pada sekalian kamu akan satu cerita yang aku dengar sendiri daripada Nabi SAW alaihi wasallam." Anas ini oleh kerana dia panjang umur. Dia kecil-kecil dah jadi khadam Nabi. Bila Nabi wafat, 10 tahun Nabi duduk di Madinah, Nabi wafat. Dia masih budak muda lagi. Lepas itu umur dia pula, suatu tahun. anak murid ramai. Ya? Anak murid ramai. Sahabat-sahabat ya? dah mati, habis-habisan dia ada lagi. Maka anak murid dia ramai. Maka tak hari, dia katakan anak murid dia ni. Maka tiada Allah boleh bercerita akan sekalian kamu oleh seorang pun daripada sahabat Nabi lain akan hadis ini. Yang ni kementian Daripada aku Di negeri Basrah ini Dia duduk di Basrah, di Iraq Anas bin Malik duduk di Basrah, di Iraq Dia kata dekat anak murid dia Kalau anda nak cari orang lain Nak dengar hadis yang abang ni, Anda tak akan dapat Aku sahaja boleh boleh cerita hadis ni dekat anda Kata Anas bin Malik macam tu yang ialah hadis yang didengar daripada Nabi SAW kerana tak ada seorang pun sahabat Nabi yang hidup di negeri Basrah ini, melainkan aku Pak kata Hak nama kata sahabat Nabi tak ada aku seorang aja generasi sahabat yang hidup di Basrah ini. dia kata. maka Hapa tak boleh dengar hadis daripada orang lain, daripada aku sahaja, Hapa boleh dengar benda ni dan siapa hafaz hadis ini hadis yang mau aku ceritakan kepada kamu ni hadis ni dia kata tak ada orang lain ingat aku seorang saja ingat dia kata ni sebelum dia nak abang hadis ni dia abang hadis dulu. intro ni tuan kadang-kadang penting kita pun ambil ambil daripada hadis-hadis kita nak baca kitab kita baca hadis dulu satu dua hadis dulu. kalau orang kata nak makan ni dia benda tu intro tu dia jadi appetizer dia jadi pembuka selera. Satu. Yang kedua kita baca dua hadis lain dua tiga tu. Pasa kawah main lambat tu. No. Dan dia akan bayar dan dia dengar. Di kitab ni kalau kita duduk-duduk seru duduk, yang pergi tu. Intro. Intro ni bukan orang, -orang Allah mali buat. Sahabat dulu pula buat dah. Sebelum dia nak abang hadis Nabi ni intro dulu dia kata aku nak haba dekat apa satu hadis yang hadis ni apa tak akan dapat dengar daripada siapapun yang ada di atas bumi pas apa? pasir tahu pun mungkin dah mati habira aku sorang saja yang tahu hadis ni aku sorang saja yang hampai hadis ni hadis tak haba lagi tapi intro tu bagi dulu tu so, bila dia kata dulu buah ni pegaduk kemas duit dulu cerita apa ni ini cerita dia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 ilmu Tuhan Nabi balik bila ilmu ambil jahil ramai dua adat dia ada ilmu kebun itu dia kata baik, masalah dia kata yang kata terangkan ilmu itu apa maknanya kata dia makna terangkan ilmu itu ialah habis hilang ilmu syaraf ini maka tiada siapa tahu dan tiada siapa ingat dia akan main satu-satu episode ini sebab tak hati ulamah belakang lah, ini ramai lagi orang mati ini ramai lagi dia akan mai satu masa esok ni Dia pekat tak berpikir belakang bagi agama Tahun bila dulu TV3 tunjuk jejak rasul Jejak rasul di Spain Di Spanyol Kita dah baca sejarah Cerita Farid bin Ziyad Apabila dia mendarat di Andalus Di Spanyol ni Dia masuk dan dia bawa Islam Dan Islam menjadi satu agama yang diterima Di Andalus Jejak Rasul tunjuk balik cerita Andalus Cerita Spain Cerita Sepanyol hari ini. Orang duduk dalam rumah Yang rumah tu ni Di di BIM Apa nama rumah dia ni Ada ukiran khat Quran Maknanya rumah mak dia dulu tu dulu masjid Dia pergi beli masjid Dia buat rumah dia Di BIM ni Diukir ayat Quran Dengan tulisan khat yang cantik Jejak Rasul tunjuk orang pergi interview tuan rumah tu tanya dia ni apa benda ni dia kata dia tak tahu tapi maybe the type of calligraphy dia kata mungkin benda ni ni jenis-jenis apa ni calligraphy jenis-jenis apa tu tapi but I really love it dia tu Islam dia tak tahu kata tu ayat Quran dia tak tahu dia kata dia hidup seni tu kerana dia syok seni itulah maka dia melihat rumah ni dia kata maksud dia apa? Tanda? maksud dia apa? ni yang Nabi kata hari dia jadi takerti bukan ma. tapi dia mengaku kata dia Islam muslimin dan muslimah yang dia Allah kalau kita nak kembangkan sikit lagi apa yang Nabi sebut ni kalau kita nak kembangkan sikit lagi contoh percaya tak kalau saya kata ada orang Islam hari ni takerti baca Quran memang ada tak reti baca quran nak jadi penyakit kat kita apa dia? anak kita salah seorang tak reti baca quran dia lima di sekolah tak reti baca quran dia anak kita abang kalau baca ayah nak dengar eh kenapa dia nak lari bukan dia segan nak baca dia tak reti baca Kena ni apa ni hang Haripada sekolah rendah Tak ngaji ugama kah Haripada sekolah rendah Haripada sekolah rendah Apa ni Ustaz nak makan gaji mudah Ustaz kenapa marah Ustaz Yang tu kenapa marah ni Ustaz Ustaz ni mengajar Ni tak tahu nak abang tu Ustaz ni sampai terlucut lah Tu apa Ustaz, tu Ustaz modul Sampai terlucut lah Budak ni Bila main keleh agama Dia lari Ni hak kata anak kita ni Bila main keleh agama Dia lari bila ustaz masuk-masuk kelas 30 orang tinggal lagi 15 aja 15 dah lari dia sanggup menyokok di jamban sekolah dia sanggup naik atas siling pi duk menyokok panah peluh meleleh ni daripada dia duk dalam kelas agama nak kena mengaji Quran ni dia tak mahu kita tak tahu bila Ustaz di sekolah, bila guru di sekolah dapat tangkap, ambil tindakan, sebat anak kita. Anak kita balik-balik main, abang, ayah saya kena sebat, tunjuk belakang apa ni. Kita ni tak dan pakai baju dah. Dengan baju perang tu kita langgar ni. Saya, anak saya, jendik pun saya tak pernah. Ni apa ni? Cikgu apa ni? Pilih balung budak ni sampai tiga cukur maut? Kita marah orang nak ajak anak kita. Benda ni berlaku. Benda ni jadi. Akhirnya apa jadi? Jadi, hak Nabi beritahu ni. Apa dia? Maka ke, kejahilan jumpa masa tuan. Jahil. Pasal apa? Ilmu agama sudah tak ada. Dia tak ada, Dia kata. Dan dia kata, apa akan jadi lepas pada tu? Terangkan ilmu agama ni, maska kerana mati segala orang yang menanggung ilmu agama itu. Dan jadi macam tu. Orang-orang alim makin mati, hak ganti gantimai tak se'alim yang mati itu. Maka tiada siapa tahu dan tiada siapa ingat lagi. Kerana segala orang yang menanggung ilmu agama itu, orang alim itu sudah mati. bin. Ilmu ikut sekali dengan mati dia. Maka rupa kelakuan hilang ilmu itu bukan jadi hilang dan dilenyapkan daripada dada orang alim. Tetapi hilang dia dengan sebab mati orang alim. Orang alim mati, mati tak ada. Orang alim mati, mati tak ada. Alim ni tinggal cerita aja orang sebut dulu orang alim nama tu kenali. Cerita tok kenali ni macam ni macam ni macam ni. Boleh cerita ajalah. Ya? Orang alim dulu nama dia ni, dia ni macam ni macam ni boleh cerita boleh dengar tenang lah tapi janji dia tak ada. Anak dia sendiri pun tak jadi dah macam dia. Begitu. Baik, dan sebelum mati orang alim itu dan sebelum mati orang alim itu, kurang orang yang mengambil ilmunya. Masa dia tak mati, dia mengajak di masjid pun main lima orang. Sebab dia mati, dia bawa sekali ilmu dia. Sebagaimana pada zaman kita pada hari ini, telah banyak kurang orang-orang alim itu. Kerana dia tiap, tiap orang yang menuntut ilmu syaraf itu, daripada setahun kepada setahun, semakin berkurangannya. Orang alim ni makin duk mati, makin duk mati. Dan menuntut ilmu itu, tiada sampailah ulama' seperti yang ada pada zaman dulu dia kata, hada-ada kendian ini dah tak jadi macam orang dulu, maka cubalah uji setengah daripada orang-orang alim hari ini yang disaksikan berilmu dengan mendapat surat pengakuan tentang ilmu syarah itu, ha, dia kata ni Syekh Ibn Salman Tawri, dia challenge dia challenge dia kata, tak percaya, dia kata ni dia kata, pergi cari orang-orang yang mengajir agama yang membuktikan ilmu dengan sijil dia ada PhD dalam bidang agama cuba minta tengok apa yang dia berhenti tentang agama Dia kata saya Idris Almarlawi dia ada bachelor saja, Idris Almarlawi mengaji al azhar, bachelor saja tak ada mata, tak ada PhD tapi ilmu dia bukan bandingan dia kata pula, dia kata cuba dia kata pi tengok orang yang dok pegang sijil-sijil ijazah dalam bidang agama ni. Adakah ilmu-ilmunya itu ada di dalam dadanya seperti mana ulama dulu? Pakai title doktor di depan, doktor tu doctorate dalam bidang agama, PhD dalam bidang agama, cuba pi dia tengok. Ada dak dia mengaji sampai PhD tu ada dak dalam dadanya? Dia kata, ni nak abang kata ilmu tu dah makin kurang tu. Dia kata, bahkan setengah mereka yang mendapat syahadah, yang mendapat titil itu, belum pernah pun mengarung membaca kitab tafsir yang besar-besar. Oh, Mengaji sampai habis tinggi dalam bidang agama, orang sebut kata tafsir fakir radi pun tak pernah tengok. Bukan kata tak pernah buka baca, tak pernah tengok pun kitab tafsir. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah. Dan hadis Bukhari dan hadis Muslim dan lainnya daripada kitab-kitab hadis yang besar. Orang baca satu hadis Bukhari dekat dia dia kata tak pernah dengar pun hari itu. Subhanallah. Hadis Bukhari dia kata tak pernah dengar. Demikian dia kata hal orang akhir zaman ni. Belum pernah dipelajarkan dan juga belum pernah diambil fatwa akan isinya daripada guru. Oh. Idris al-Marbawi, Syekh Idris al-Marbawi sebelum dia tulis Baharul Mazid itu tu. Baru Mazli ni dia ada 22 jilid. Sebelum dia tak tulis kitab ni, kitab Fahrul Mazli ni, dia khatam hadis-hadis yang -hadis kita dok baca ni dua kali khatam dengan guru dia. Hadis yang kita baca ni dia mengaji depan guru dia. Dia mengaji daripada jilid nombor 1 hadis tu sampai jilid 22 ujung sekali, dia mengaji berdepan dengan guru dia khatam dua kali. Selepas dia khatam dua kali, baru Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak tulis tidak. Ya Allah. ini Yang kata bentuk ni, yang kata Syedri S. Marawi ni, dia macam ni. Dia kata Sungguh dia kata cukup pada dirinya ilmu alat. Dia kata walaupun orang hari ini ilmu alat kemas. Ilmu alat ni apa? Ilmu bahasa. Dia dari segi suruh, dari segi ilmu bahasa Arab ni jangan bertengkar dengan dia. Dia mesti menang. Dia pandai bahasa Arab. Dia pandai ilmu ilmu alat ilmu bahasa Arab, tetapi tidak sama ia dengan orang yang mengajak gurunya. Berapa? Pandai, tapi tak mengaji, mengajak guru tak ada sama. Dia berapa? Ilmu ni dia kena mengaji depanmu. Itu dia keberkatan tu dia kata. Maka mengambil hadis-hadis pada gurunya, mengambil apa maksudnya daripada mulut gurunya. Yang dibentangkan kitab di depannya Dua depan guru ni mengaji Buka kitab mengaji Dengar guru baca Itu dia kata ilmu sebenar Dia kata Keberkatan doa ada di sana Maka seperti ilmu tafsir Dan ilmu hadis Dan ilmu fik dan sebagainya Maka tiada yang satunya Seperti yang lainnya Dia kata ilmu ni antara satu dengan lain tak sama satu orang dia alim faikah. Dia alim dalam faikah. Dia tak pandai hadis. Satu orang dia alim dalam hadis. Fikah dia tak berapa nak kemahiran. Nak dapat satu orang yang alim tafsir Quran. Yang alim hadis. Yang alim faikah. Yang alim ilmu usul. Susah. Dia ada pejabat pensyarak di fakulti syariah. Dia ni mesti, dia sebelah dia Dia pandai lah syariah. Tapi ditanya dia kata ustaz, kata saya saya tak faham betul tentang hadis mursal ni. Hadis mursal ni macam mana ustaz? Ada ah, kita jangan cari pantang dengan aku kata, Saya alih bidang dari dia ada kita kalau nak tanya benda apa perbezaan pendapat mazhab apa saya boleh lah. ini yang hang pitanya boleh. Maknanya dia tak menguasai bidang. Ini. Itu manusia hari ni, dia tak menguasai semua bidang. Maka kerana tu, menyedari hal tu, maka kita ni semua kena berlapang dadah. Tak boleh orang faikah kata, dia yang faham benda ni, dia ni tak, tak boleh. Kerana saling melengkap, melengkapi di antara satu sama lain. Baik, dia kata apa? Maka dengan keterangan ini, menunjukkan ilmu syarah itu, telah hilang selapis-selapis. Bahkan telah hilang beberapa latihan. Dia jadi macam tu. Selapi, selapi, selapi. Benda ni makin ilah. Maka satu lagi jalan hilang ilmu itu. ialah Dengan jalan beramal. Itulah itu satu. Tak beramal. Tak amal hilang. Orang apa yang quran Ini anak-anak kita ada belajar apa Al-Quran. Dia haba-haba -apa, -apa, apa itu. Dia apa-apa itu. Dia apa -apa itu apa -apa semua. Dia disahkan sebagai satu orang Hafiz. Yang ingat 30 juzur Al-Quran. Selepas dah disahkan. Kata dia ingat 30 juzur Al-Quran. Kalau dia tak amal, Lupa lupa masa mengaji ni ingat Alhamdulillah berjaya-berjaya wajib hari-hari duk menerai esok ni dah terima ijazah dah dah ambil dah ijazah pengesahan ni ingat 30 yusuf pergi pula di Mesir sambung pula di sana dalam bidang apa-apa dan sebagainya duk kadut mengaji ni terlupa dah nak menerai Quran ni lupa dah balik daripada Mesir duk lupa dah Ingat pun ingat tumpuk-tumpuk ya. Kamu ingat baca-baca. Start surah ni. pi Habis dengan surah lain. Dia jadi celahulah. Pada apa? Pada tidak beramal. Berapa ramai orang yang hufaz Quran yang lupa? Apa yang Lupa. Kecuali kalau sekiranya dia dah dapatkan. 30 juzuk dan dia pergi kerja, di kerja dia itu kerja yang menghendaki dia hafal benda di hari-hari. Contohnya dia jadi pensyarah di Ma'had Tahfiz, insya-Allah dia tak lupa. Dia dapat 30 juzuk Quran, dia pergi kerja di Jakim, kerja dia pergi cek buku orang tulis benda dia lupa ayat ni. Kalau sekiranya dia tak do ulang hafal untuk dirinya, eh? dia lupa. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. Sampai satu tahap, dia sendiri. Dia sendiri. Kalau boleh, orang nak tulis nama dia, orang nak tulis al Hafiz dia kata tak payah tulis. Dia sendiri kata tak payah tulis. Sebab dia takut. Sebab dia tahu dia dah lupa banyak. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah SWT. ini ceritanya. Maka, dia kata bila tidak beramal, salah satu sebab akan hilang ilmu ni Kemudian, di bawah tu dia cerita lagi lah. Sebab, sebab ilmu boleh boleh hilang ni dia kata apabila... Berkurangan makbul ilmu syaraf Maksudnya ilmu syaraf ni kurang Menjadi ilmu yang digemari Dia ada satu time Semua pakat nak hantar anak pi Maktad Mahmud Satu time Dia mai satu time pula pakat tu hantar anak pi MRSA Bila dia mai keadaan macam tu Tak orang nak minat Dah hantar anak pi bidang agama Itu juga salah satu sebab ilmu agama Korang Dia kira. Maksudnya apa? Setelah tak sedap, mati-mati pakai hilang minat nak hantar anak ke sekolah agama. Dia pakai hilang minat. Dia hilang minat, dia hilang minat. Maka ketika itu, ilmu agama akan kurang. Dan, di bawah tu dia tulis lagi. Dia kata, dan kadang-kadang dia kata, berlaku. Al-Muzahir. Al-Muzahir ini hanya ada dalam bentuk Al-Muzahir sahaja. Dan tidak lagi ada dalam bentuk Al-Muzahir. Mengaji baca yang saya pegang apa lagi tulis ini hak batin ni, hal nak membaikkan hati, nak ikhlaskan amal ibadah dan sebagainya, yang tu korang. Maka dia jadi satu orang yang alim tetapi tidak tahu apa. Itu juga korang ilmu agama. Baik kemudian dia kata apa? Masalah muka sebelah. Dia kata zahir kejahilan di muka bumi yani maka teranglah tiada siapa tahu akan hukum syarak lagi pada waktu hampir kiamat dan apabila jadi tiada siapa tahu nak menjalankan hukum syarak maka tentulah mereka jalankan hukum mengikut hawa nafsu mereka. Bila al-musyarak ni sudah jadi nombor dua, maka orang letakkan dengan ugamalah dia kata. ataupun hukum undang-undang sekuler yang dipelajarinya. Ah dia dalam ayat kedua dia kata dia bagi pergi mengaji bidang syari'ah apa dia buat syari'ah wal-khanun apa bidang undang-undang Islam pun tak boleh buat call dia hantar dia mengaji bidang undang-undang biasa ini undang-undang hikmulah undang-undang kibat pasal apa? bila masuk bidang tu nampak dia punya practice tu ada tuan-tuan tengok hakim apa nama mahkamah tinggi dengan hakim mahkamah tinggi syari'ah dia tak tengok hakim dia nampak hebat dia nampak kening gelap, rida kening gelap dia nampak, hati dia nampak lagi bosan juga. Jadi apabila manusia menilai, benda ni dengan nilaian dengan kacamata dunia, dia tercoknya mon, nampak sedi ini, nampak kemal. Maka salah satu sebab undang-undang islam ditinggalkan. Tuh, law ni, di Malaysia ni ok sikit di Malaysia ni ada usaha ni nak pernaik orang-orang islam ni, ada usaha tu sebab tuan-tuan tengok kadang-kadang menjadi kontroversi pasal apa? pasal Malaysia memberi ruang kepada mahkamah syariah, memberi ruang dalam kes-kes apa permohonan murtad misalnya ha? di Malaysia ni dia kata lupa tu, dia kata benda ni bidang kuasa mahkamah syariah, maka mahkamah, -mahkamah ni tak boleh masuk campur, kuasa tu diberi bila kuasa tu diberi, bawa ada penggaraan Baru ada Allah dia. Tapi kalau hati tu tak bagi. Mahkamah ni nak kontrol semua. Tak ada apa dah. Mahkamah syariah ni. Dia berkata bercakap okay, sikit haruan ni. Dulu tak ada apa, apa. Maka pandangan pun dah tak tinggi lah. Maka akhirnya apa? Undang-undang Islam ditinggalkan. Jadi, ini yang terjadi. Walhal Undang-undang Islam ni. Undang, undang Allah. Sepatutnya dia yang didaulatkan. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Okay, dia kata, dan sambung hadis tu sabda Nabi sallallahu dia kata wayam syu'ad zina. Dan apabila ilmu ni dah makin tak ada, maka masyhurlah zina, yakni kembang tersiar zina ni dia mengatakan. Dan ini pula satu daripada alamat kiamat. Oh, bila orang jahil banyak zina ni ya Allah. Tak tahu nak apa Bukan lagi dah di hotel-hotel, dalam rumah pun boleh jadi zina dalam rumah pun boleh jadi zina duduk satu kawasan perumahan sampai boleh tahu rumah mana ada buat kerja tapi kekuatan untuk nak ambil tindakan tak ada duduk bercakap ni dalam taman perumahan itu, duduk bercakap ni dia ni apa ni duduk berbalik buah ni bukan bini dia duduk main, ni duduk bercakap ni tapi nak pergi, nak enforce tak boleh pasal apa? zina pergeluasa begitu jadi dia kata baik dia kata maka masyhur zina itu bagaimana keadaan dia dia kata masyhur zina itu yang ini jadi banyak zina ini maka ini satu perkara yang yang sangat zahir pada masa kita ini oh dia kata tu lah ni kalau di pekan-pekan besar tuan sampai masa lunch masa lunch masa makan tengah hari pejabat jadi pagi berzina Ada pula hotel-hotel yang boleh bagi sewa ikut jam ni. Kalau sewa satu malam, rm ringgit Satu malam bilik hotel. Kalau nak main sewa sejam, rm ringgit. Pakat duk pakai. Kemudahan tu. Sama-sama kawan bekerja satu pejabat ni. Dia ni lelaki orang, dia ni bini orang. Ang boleh senyum kat aku. Aku boleh kejik mata saham. Aku boleh dua SMS bahasa ducah dekat orang. Ang boleh jawab balik macam ni dekat aku. Dia boleh jadi macam tu. Satu lagi, Set. Pukul dua belas tengah, pukul satu lagi, kita berhati-hati sekian-sekian. Zina. Lagi di rumah tak tahu cerita, bini di rumah tak tahu cerita. Dua ini sudah ada satu cerita lain di dalam. Dia jadi teruk sampai macam tu. Rupa-rupanya, benda ni Nabi sebut seribu pak ratus tahun dulu. Nabi sebut dah. Akan berlaku benda ni. Apa dia? Wayam shuat zina. Zina ni merata ada zina orang buat taman rekreasi ini, hapan petang-petang kita boleh pindu berjalan, ambil exercise. Depa guna taman-taman itu untuk buat benda maksiat. Muslimin dan lah, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. benda ni kita kena tahu dengar, sebab kita semua ada anak. Minta Allah jawab anak minta kita keturunan kita daripada terlibat dengan benda-benda cemar yang macam ni. Muslimin dan lah, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata apa di sini? Dia kata Maka ini satu perkara yang sangat zahir pada masa kita ni. Di mana tempat, di mana negeri, maka rumah Sundan itu ada. Yeah. Hmm. Tentu tengoklah dalam TV3 360 apa-apa. Tengoklah. Kena tengoklah. Sampai tak tengok TV pun tak boleh. Tidak apa-apa. Itu yang ada dalam TV3 360. Dua ni. Sampai sudah ma'ruf. Sudah masyhur, Sudah maklum kepada semua orang. Lorong ni, Lorong maksyat. Tapi tak ada kita kan. Lorong maksyat kan. Tresiksi boleh pergi ambil gambar. Boleh hantar wakil dia pula pi bersembang dengan kondor. Rakam pula bagi kita dengar dalam diri. Boleh pergi sembang. Boleh pergi tanya pula. Tanya ni kalau aku nak langgan hari bawa badik kena keluar dalam TV. Ni hak kitab nak beritahu, ni hak nabi sebut ni, hari ini dibuktikan secara audiovisual. Dibuktikan dalam diri boleh tengok terang-terang orang yang terlibat dengan benda tu berjangak tak tahu malu. Kok sedihnya apa tuan-tuan? Namanya Islam. Sampai dekat ni tuan-tuan, tuan-tuan tanya diri tuan-tuan ni, -tuan, Tuan -tuan, tak percaya lagi dekat dengan hadis nabi? Nabi dengan mukjizat yang Allah bagi dekat dia, dia bercakap benda yang tak jadi lagi, tapi Nabi bila dia bercakap benda ni benda ni pasti jadi. Dan hari ini jadi. Maka terbukti bahawa kiamat sudah dekat. Begitu. Baik, dia kata dan dijadikan zina itu satu perniagaan besar bagi perempuan yang suka berniaga aurat dan juga jual iman. Begitu sampai boleh buat satu bisnes benda ni ada satu ibu ewuaya boleh dapat duit dengan zina yang patuh ni muslimin dan muslimat rahmatullah ya maka akan jadi dia kata pencariannya dan makan minumnya daripada sumber itu sangatlah besar dia kata buruknya dia di sisi Allah Subhanahu wa taala maka amatlah dia kata buruknya perkara ini ni dia cerita tentang tentang dinah dan tentang buka-buka sebelah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tushraqal qamr dan juga banyaknya diminum arak tanda lah akhir zaman Allah ni tak payah luap-luap tak payah jual di kedai terbuka dua jual ni Jual ni kelihatan kumpang tu. Budak Melayu pun. Tak boleh nak beli arah mahal lebih beli dalam ketuk. Habis berada arah lah. Cerita kata bila minum jadi khayat, jadi tak tahu siang malam, jadi tak... Arah lah. Arah lah. Ini berlaku di akhir zaman. Maka itulah satu daripada alamat kiamat. Minum arah menjadi alamat kiamat. Satu daripada alamat kiamat yang sudah zahir pada kita sekarang ini. Iaitu orang minum arah dan telah banyak sangat-sangat kata Syekh Idris Al Baun banyak suruh lebih teruk lagi apa dia bila majlis yang melibatkan orang-orang besar dihilangkanlah habis ada anak-anak kita ni ini ada daripada kampung-kampung ini pergi dengan corporate company kolong merak company, kami besar company besar ni dia ada dinner dia ada macam-macam, hujung -macam, tahun dia ada mai jumpa kita ni nak minta tolong Ustaz daya. Saya tak boleh tahan beja ni bukan pada apa Ustaz dia kata. Saya ni Allah bagi rezeki Datuk daripada mula masuk naik naik naik naik sampai level saya duduk lari, duduk jaga regional, duduk jaga region, duduk di regional office, duduk di head office dia kata makanlah Ustaz Datuk ya. Bila kita nak kena entertain kita punya customer kita punya apa ni dia buat block mail tu. Dia bantuah bagi kat kita. Kita tak minum, big boss kita duduk cegar. Macam nak jelur di mana. Cegar di tengah air. ni apa? Ini tak minum kan? Kalau minum itu menunjukkan status. Jenuh. Saya kata kadang-kadang buat buat kita nak pergi pancuk. Sajak buat buat kita sakit perut. Saksas buat, buat telefon bunyi. Bangkit pergi duduk di penyuruh mana. Cakap ni nak bagi habis bang dari balik ni ni sampai macam tu jadi dia kata ustaz saya habaq ke ustaz ni saya bila pergi majlis macam tu telefon ni saya set apa nama alam set agak dalam setengah jam kat dia z bunyi bunyi so, tu bunyi alam bunyi bila bunyi tu dia tekan bagi setengah saat apa buat cakap telefon pasal bukan daripada telefon Bangkit pergi bercakap, berbual-bual tujuh kanan utara, selatan, timur, barat apa semua yu, yu, yu, ni ok, main balik, bos tanya siapa call? ni, kita punya klien duduk-duduk, saya duduk, alam tu lagi tak tekan stop lagi tu, dia, dia ulang bunyi dia sampai kena buat dulu bunyi mula lagi, ha? dia kata call tak berhenti pada dia yang pergi buat benda tu, pada dia nak lari daripada benda tu eh? nak habang dekat big boss ni nak abang kata, bos saya tak minum tak boleh, hebat tuan-tuan. Sebab, hebat tu pantang dikuas dia. Kita tak duduk pada kedudukan anak-anak kita ni. Kita tak tahu. Kita dengar cerita ni pun. Kita kata, ni betul ni cerita ni. Tapi anak-anak kita yang duduk pada kedudukan tu. Mengadu tuan-tuan. Meritik hati dia buat ni. Dia kata, saya ni tak tahu sampai bila ni nak kenal dulu. Saya takut lama-lama dia patuh ni. Saya punya cerita nak makerti dengan zaman dah kerja susah dia kata nak mm ha itu macam itu yang yang kita tu baca kitab ni yang kata apa waktu syarab alqamar azza an sudah menjadi minuman yang berleluasa dan terdapat Nabi SAW alaihi wasallam wa yaktura an nisa dan salah satu lagi tanda akhir zaman ialah perempuan jadi ramai lagi-lagi lagi lagi sikit pempuan ni dia punya ramai lah ya Allah. Sebab sekolah abulani cikgu perempuan. Okey oh, tu siapa akan buat cakap nakal dia tu. Lepas tu di antara sebab sebab kita budak-budak Allah ni banyak jadi sodong. Ini yang kat jalan. Depa kat pasar apa benda modal. Dia disodong automatik perempuan. Cikgu lelaki-lelaki ni tinggal orang ajah. Bisik guru tu perempuan, perempuan. Cikgu lelaki-lelaki tinggal dia di hujung-hujung, ada apa-apa semua perempuan jadi budak-budak ni masuk ceku matematik perempuan masuk ceku bahasa Inggeris perempuan masuk ceku sejarah perempuan masuk ceku bahasa Malaysia perempuan masuk ceku fizik perempuan pun jadi pun ada orang kata wabahu'alam tak kata seperti tak betul, betul tapi saya fikir betul, betul jadi pun apa pun ramai perempuan Keluarga dia sendiri. Dia seorang laki-laki. Kau ada tiga orang. bawah adik, dua orang. Semua perempuan, Dia seorang laki-laki. Jadi nak buat. Jadi laki-laki ini nak... Orang, orang kata rajulah. Nak jadi laki-laki ini tak boleh. Mesti semua pun buat. Semua melawak jenis. Tangan tarik jauh dulu itu baru tak Jadi dia, dia pun pilih dulu itu. Oh dia kata kacau macam ni. Wajaha, apabila tanda akhir zaman ni wayakturan niza, orang perempuan memang ramai, wayaqillur rijal, laki-laki kuat. Laki-laki orang banyak hmm? Baik, kemudian sabda Nabi SAW lagi, "Hatta yakuna li 50 nisa kayyimun ah wahid." Sampai Nabi kata apa? Ramai perempuan ni dia akan sampai pada nisbah. Nabi sampai begitu, apa orang kata begitu spesifik. Begitu detail Nabi bagi Nisbah laki-laki perempuan menjelang kiamat ni Sehinggalah sampai ke tahap 50 orang perempuan Satu laki-laki 50 perempuan Satu laki-laki Nabi kata Tentu percaya tak apa yang Nabi kata Pasti akan jadi Maka sebab kerja di pejabat Apa banjir penduduk apa semua ni Dia boleh cek lah. ni ratio laki-laki perempuan Di Malaysia berapa Rasio laki-laki perempuan di dunia berapa? Boleh tengok. Tapi angka ni macam mana boleh dia akan fi. Macam Nabi kata. Apa dia? Bagi tiap-tiap lima puluh perempuan. Qayyimun. Wahid. Nisbah dia satu laki-laki. Oh jenuh dia dah. Dia jadi lebih jenuh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Esok hmm. dia main satu masa esok. Ketua pulih negara pun perempuan. Ketua pengarah bomba perempuan kalih polis bomba ni patut lagi-lagilah nabi padam api nabi apa kan dia main pun buah dia main rumah terbakar main woi woi woi woi rega rega bomba semua tu kan tu kan pun macam woi semua kain kelongong semua tinggi belakang buka tidur semua ayah ai kan jangan tuan kan jam tapi yang pastinya apa benda ni pasti jadi cuma bila Allah yang menghendak muslimin dan lah, muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka kata Al-Jirmizi ini hadis Hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam hadisnya di dalam kitab sahihnya pada Kitabul Ilmi. Nah, wallahu Kita mau panjang lagi ketika kita nak tadi. Hadis yang panjang ni. Dan insya-Allah selepas ini kita akan masuk kita akan masuk satu hadis lain pula dia akan cerita sikit tentang Hajaj yang kita cerita zalim dia pada bulan lepas. Ada hadis cerita peti kezaliman Hajaj bin Yusuf Al-Takafi ini. Nah, lepas itu dia akan main cerita-cerita pasal kiamat saja. Ha? Kiamat tidak akan jadi sehinggalah di atas muka bumi ni Sampai tak ada orang sebut Allah di mulutnya. Masa itu kiamat ni keadaan kita tadi lah. ni okey lagi ni okey ni, hujan-hujan boleh main macam ni ramai main mengajir ni, kira okey dia akan main satu masa dekat nak kiamat esok Nabi kata apa, tidak ada seorang di atas muka bumi ni, yang belum sebut Allah lah ni kita puas sikit Allah, Allah kan esok ni dia main puas sikit, dia kata apa oh my god dia dah jadi begitu dia beresin bila dah ada orang Melayu dah di beresin kan bila beresin kita kata alhamdulillah ada pula syekh at kata Ya yarhamukallah kita pula jawab balik yahdi kumullah cantik lani dia main satu masa lah dah ada dah, dah tapi tak ramai ni beresin sorry lani nah, lani saya jumpa lah saya jumpa tuan saya ingat sikit hari ni jumpa saya jumpa lah, dah kat majlis ni ni Islam ni, Islam. Dua dama dengan kita, Bos dia kata, sorry. Sorry. Kita kata-kata. Alhamdulillah, tak keluar di mulut dia. Dia keluar, sorry. Nampak, tuan-tuan? Makna dia apa? Allah tu makin terukur. Allah tu makin terukur. Tuan-tuan, setelah kita baca benda-benda ni, pengajaran paling besar kita nak kena ambil apa dia? Suburkan balik Islam dalam rumah kita. Pengajaran paling besar subuahkan balai Islam dalam rumah kita. Kita, isteri kita, anak-anak kita, subuahkan balai Islam dalam rumah kita. Anak-anak semua pastikan solat. Anak-anak semua pastikan lima waktu solat jangan tinggal. Anak-anak kita semua pastikan depa ni ikut agama kita. Kalau tidak, kiamat sudah dekat. Kita akan terima akibatnya. Nah, kita tanggung dengan tafsir Kafal dan surah <coughs> Al-Araf. abi Allah dan Nabi tak suruh bula, isu Bukit boleh itu semata-mata pula. Bukan gampang ke apa? Dah itu semata orang tetapkan. Masalah apa nama satu kalimah Allah, itu isu semata lah. Kalimah Allah boleh dah agama lain nak guna Allah sebagai nama tuhan dia. Isu yang terkini apa orang katik baca ayat Quran, apa semua ni, jadi kada baca apa Nipun so, dan sembilan pakudu. Juga mau bagi empat setengah kita boleh buat dan sembilan. Dan cuma pada daftarnya. Pada daftarnya dalam Quran ada sepuluh. Allah kata: Walla intaal ta'hum man kalapat sana wa diwal ar layalululna Allah faanna yufakul. Quran. Berikan lihat cukup jelas. Kalau kamu tanya, Walla intaal ta'hum. Kalau kamu tanya mereka, tanya orang ya. Man kalapat sana wa diwal ar. Siapa jadikan langit bumi ini semua? Kita berjumpa jumpa satu orang kapia, tanya dia Langit bumi ini semua, siapa pergi jadi? Quran kata Layakulun nabah Nentaya kapia ni akan jawab, Allah Okay So, kalau berdasarkan kepada ayat itu Quran tidak melarang Orang kapia kata Allah Tuhan dia, tidak melarang Tapi itu Dari segi ayat Quran, begitu dalam konteks. Nah, ini bahasa ini pula. Dalam konteks masyarakat hari ini. Kalau sekiranya pihak bukan Islam ni. Nak minta hak untuk menggunakan nama Allah. Dengan tujuan. Nak mengelirukan orang Islam. Maka kebenaran tak meliru lagi. Ini dua perkara yang kita kena faham. Dari segi ayat Quran. Memang macam tadi. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَفَ السَّنَوَاتِ وَالْأَرْضِ la yaqulun allah mereka akan kata Allah bagi jadi langit dan bumi maknanya kafir mengaku Allah yang buat langit dan bumi Allah tu tuhan dia maknanya daripada ayat tu tidak boleh tidak ada larangan depa nak kata Allah tuhan dia ada orang macamakan kita hari ni pun bukan bukan Islam dia kata Tuhan Allah Ini Tuhan Allah punya kuasa kereta ini Tuhan Allah punya kuasa kita pun boleh kata deh hang nak sebut Allah dia tuhan tak boleh sebab memang fitrah manusia dia last kali dia akan terima ada satu kuasa besar yang menentukan susah senang hidup mati dan sebagainya dan kuasa itu pasti dia bamer dia datang kuat dari Allah itu fitrah Allah boleh jadi dekat manusia tapi dalam konteks Masyarakat kita hari ini Kalau pihak yang dia minta nak guna nama Allah ni Dengan niat, dengan tujuan Dia nak cetak kitab-kitab Agama -kitab dia, dia nak hubung Tuhan dia nama Allah Nak bagi keliru orang Islam Maka kebenaran itu Pihak berotorogi Tidak boleh bagi Itu jelas okay? Masalah orang kata-kata baca Ayat quran ayat Al-Quran, kimpin, pilihan raya ni, ni. Soalan itu kalau dia baca, yang baca dia itu menunjukkan, kata dia dia percaya dengan ayat tu. Tidak ada larangan dia pernah baca. Apa. Tapi kalau baca dia itu dengan tujuan nak mempersendal-sendalkan ayat Quran kita, itu salah dan tidak boleh dibenarkan. Juzwat tuan-tuan, bila tinjau isu-isu semata-mata ni, dia akan keluar pendapat dia macam-macam. Tanya satu pihak kata boleh Tanya satu pihak kata tak boleh Sebenarnya dia penjelasan dia macam ni Dia boleh dalam keadaan apa Dia tak boleh dalam keadaan apa So kalau sekiranya kita kata boleh Pun tak boleh Esok satu hari Dia pergi dua main-main ayat Quran ni Dia berdua baca, suka haji dan sebagainya Kita dah tak boleh kawai mereka Dia mempersedah-sedahkan ayat kita Tak boleh juga pernah tu dibiarkan Tapi kalau dalam keadaan Dia percaya kepada ayat tu dia kata dalam quran sendiri ada sebut benda ni. Dan dia menggunakan ayat quran tu sebagai puncah. Semacam mana orang Islam berpuncah dengan ayat tu. Kita tak boleh larang dia. Tengok keadaan dia macam mana. Tapi apapun peringatan kena bagi. Peringatan kena bagi kepada orang-orang yang bukan Islam ni. Ini ayat suci kami kalau hampa nak guna dalam bentuk yang betul dalam bentuk yang benar dalam bentuk yang menunjuk kata hampa pun percaya macam mana yang Islam kata ok tapi kalau hampa guna dalam bentuk nak istihza dalam bentuk nak mempersendah-sendahkan maka kita tidak boleh biarkan. Nah, muslimin dan muslimah yang dia rahmat itu-itu penjelasan kepada isu semasa saya tahu Allah minat sangat sentuh sangat-sangat isu semasa ni sebab kita tidak akan dapat satu keadaan di mana penjelasan kita bagi, fasil-fasil Allah -fasil boleh beri. Dia akan ada satu pihak, tak puas hati dengan penjelasan yang dia bagi. Ada satu pihak, tak puas hati dengan penjelasan yang orang lain SWT nak bagi. Kita bagi tahu, macam itu keadaannya. Quran macam mana, sebenarnya macam mana, bacaan ini kena dua. Satu, bacaan dari segi ilmu agama. Satu, bacaan dari segi keadaan politik. Kalau kita kata kita benahkan depa guna kalimah Allah sebagai nama Tuhan depa, depa akan berin keluar kita-kita depa ni, depa akan ubuh Tuhan depa Allah. Anak-anak kita dok ada mata, mengaji di universiti duduk sana sini dan sebagainya, depa akan lepak ni. Buku-buku yang depa terjemah guna nama Allah sebagai Tuhan Hadi bagi budak-budak kita kacau. Budak-budak anak-anak kita ni tak mantap agama dia. Bila dia baca-baca jadi, jadi di confuse. banyak banyaklah tuan-tuan, depa buat coming, depa buat oh semua Risa kata Allah ni tu Itu ada banyak dah Pihak cawangan khat, pulau binang Duk dapat berapa banyak orang tu. Mereka tunjukkan saya rasul ni Tengok ustaz Benda ni disebarkan Dan anak-anak Melayu kita yang yang rapuh Yang rapuh Yang tak kuat bergama Bila baca-baca dia jadi confuse, Dia jadi keliru Maka itu bahaya Maka perlunya ada satu undang-undang Yang melarang mereka Daripada guna berkata ini. Kerana nampak Mereka berniat tidak jujur dalam permohonan itu, boleh jalan dan minta satu yang kedua. Ada nama agama kita kena satu. Ada nama agama kena satu. Kalau tidak, orang buat main-main agama -main Kena satu. Ada nama agama apa pun tak boleh. Aku benar-benar menyentuh agama Aku pendirian aku macam pendirian agama Jelas benar tu. Maka orang tak boleh main-main dengan kita dan terdapat huruf naskah kafarah dan surah al-um. Subhanallahu. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammadin fil awalin wal akhirin. سلم ورحمة الله وبركاته وطعالى سيدنا رسول الذات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحيم حمده ورحمه الله الرحيم وشكرا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي وشكا في السلام وعظم رضينا بالله. اللهم نستعين في ضوء العافي والذنا ممن نذلي في جاه الفاسد اللهم تقنا في وعلنا الذليل واهدنا صراط المستقيم اللهم اذن الحق حقا اللهم زدنا وابن الباطل باطلا واهدنا الى اللهم جعلنا معنا جمع المرحومه وتفضر قناة من بعده تفضر معصونا تصلب على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام السلام عليكم <تصفيق> <تصفيق>